כבוד גדול נפל בחלקי, <coughs> למה אתה לא יושב? שיהיה <coughs> רעיון. כבוד גדול מאוד נפל בחלקי, שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר למה אתה לא יושב. <גש> זה רעיון. זה היה לפני עשרים שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. <גש> <גש> היה אז חיץ, <גש> קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו, מר בנאי, מר פול יעקב, מר פול יעקב, למה אתה לא יושב? זה רעיון. ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר לוי. נו, אם אתה זוכר, ספר אתה. בוודאי שאני זוכר. מה זה אתה אומר? זוכר. נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה? דשא פשנל. דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריא... מה הוא אמר? הוא אמר, חבריא, בואו נקים שלישייה. נכון. אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה. בוודאי שאני זוכר, איך אפשר לשכוח דבר שכזה. אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלוא אנחנו בסך הכל, מר בנאי, מר פוליאקב, ומר... מי זה? מר לוי. מה, מר לוי? אני רואה שאתה, אתה זוכר, אז שהוא יספר. הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלוש... אתם אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. <laughs> נו, היה ליץ כזה. ליצ <laughs> שאלנו, נו, וכמה נקבל? <laughs> <laughs> הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו חמישים אחוז, ואני חמישים אחוז. <laughs> <laughs> אנחנו צחקנו, <laughs> עד <laughs> היום אנחנו בוכים. <laughs> <laughs> ama... הוא היה פייר, הוא היה פייר. ואז כמובן אמרנו ובמיים, הוא אמר אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו? הוא אמר חברה אם אתם רוצים להצליח אתם צריכים רק דבר אחד, תזכרו רק דבר אחד, א' מערכונים טובים, ב' שירים יפים, ג' ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה. לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המבקר הידוע, המבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם. עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקר, פולי, פולי. הוא אמר לי... הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד חדיף. הוא אמר לי... וזה היה משפט מפתח משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה אני זוכר הוא אמר לי הוא היה מבקר מבקר באמת מבקר הוא אמר לא לא לא אל תזכיר אל תזכיר מה זיכרון אין לי בעיה הבעיה שאני שוכח